2019. szeptember 16 a hétfő van, és 5 perccel múlott reggel 7 óra ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora a nyári szabadság után immáron a harmadik hét. Remélem, hírül vitték a spártaiaknak, és nem csak a spártaiaknak, hogy ismét szól a 98.00-án a Kejfe aminek az volna a jelentősége, hogy, hogy tudjanak róla, hogy tudjanak róla. A máról például azt érdemes tudni, hogy az indián nyár egyik utolsó napja, amely lehet, hogy visszatér, de átmenetileg elbújik. Holnap bújik el, ma a teljes terjedelmében állítólag ez gondolatjelven van, jelen lesz. A tegnapi nap időjárása az fantasztikus volt. Igyekszünk majd ma mindent az időjárással, hogy felzárkozzunk a tegnaphoz. Ez egy olyan műsor, amely számtalan hallcíméből az egyikben azt állítja magáról, hogy benne van mindaz amit az, az tudni kell, vagy érdemes. Azt is mondja, hogy ez a műsor a Hallgatók és Fiala János műsora a utóbbi én volnék. Azt is mondja, hogy ez a normál zenei állhang. Azt is mondja, most már a harmadik héten talán el lehet mondani, hogy a rádiomisor. A politikai korrektség kedvéért elmondja, hogy 14 éven a nem, és felejtte, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Nagyon hosszú történet, ezért nem kezdek bele. Sok alcíméből az egyikben azt is állítja magáról, hogy benne van mindaz, amit az annak tudni kell vagy érdemes, de nem mellesleg azt is megjegyzi, hogy mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Két telefonszámon lehet elérni, nagyjából egy hárnyed órán keresztül, illetve inkább 40 percen keresztül. egy és nulla hat három én kezdek ha önök addig nem telefonálnak 0614890999 489 és nulla Üreget, kis közlekedéssel kezdhetnék. Hát ha van? Hát sajnos van, az ülőút és a körút kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák, rendőr nincs, a többit a hallgatók. Hát, rendőr van, csak lefem ott nincs. Jó, ott nincs igazán, igaza van, és elképesztő. Mi a filmekben van ilyen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, sajnálom. 061489999 és 0636771161. Rám Már ami a műsort illeti, na jó. Egyszer elkezdődött a műsor, most pedig egy újabb függönyt húzok akkor föl. 2019. szeptember 12-e, Csütörtök, 16 óra, 13 perc, Tarlós István nyílt levele. Állítólag a stílus maga az ember. Az alábbiakban közöljük a főpolgármester nyílt levelét, így a magyar nemzet. Végtelen vita a vitáról. Egyre nagyobb a káosz az agyon reklámozott fűpolgármesteri jelölti vita körül, bejelentkezett legutóbb Berki úr is egy szellemeskedő bejegyzéssel, a Robert is küzd már némi joggal, hiszen 2006-ban még egy százalékosak is vitázhattak. Karácsony úr pedig közben levelenként átlagban háromszor kettünk vitáját követel, miközben a korábbi felvetésekor említett feltételeimet szabályosan elengedi a füle mellett. Az ő feltételei az ilyenek, hogy itt és most ülve állva fekve, vagy sorozatosan nem önkormányzati témákat vet fel. Ezek kertelések. Szándékosan becsapja a közvéleményt, mert olyan kérdésekről beszél, melyekben a törvények kizárják az önkormányzatok és a főpolgármester cselekvési lehetőségét. Civil szervezeteknek aláír olyan ígéreteket, amelyekről tudnia kell, hogy nincs is módja betartani. Előre kijelentő zugó állapotáról őt kérdezni nem lehet. Erről péntek reggel volt szó. Mármint, hogy ez így van-e vagy sem. Azzal igyekszik tematizálni a kampányt, hogy a vitáról vitatkozik. Ez teljesen értelmetlen. Mivel a meghatározó feltételeket nyilvánvalóan kerülgetés, ráadásul még a vita résztvevőinek köre is veszekedés tárgya, aminek a feltételekkel kapcsolatban további kiszámíthatatlan következményei lehetnek, így a vitáról való vitát méltatlannak és álságosnak tartom. Arra jó, hogy a kampány ne arról szóljon, amiről szólnia kell. Amíg a feltételek egyre ködösek, a vita vitájáról nem kívánok tovább kommunikálni. Budapest 2019. szeptember 12 -e. Tisztelettel, Tarlós István! Talos István azon kevés közéleti szereplő közé tartozik, és ezt mindenféleképpen érdemeként kell felúrni, bár érdemeként általában nem felúrni szokták, mert az inkább a negatív dolgokkal kapcsolatban szokták állítani, de hadd legyek én is kacifántos, de legyen ez az egyetlen kacifánt. Szóval mindenféleképpen pozitívum a Talos István közéleti szereplésének, hogy szemben Más politikai, közéleti, kormánypárti szereplővel megszólítható az utcán. Hát, hogy aztán utána jobb-e vagy sem, azt mindenki döntse el, de nem bújik testőrök sorfala mögő, nem tart egyfolytában telefont a füle mellé, és sorolhatnám tovább. Tarlós István azon kevés közéleti szereplő közé tartozik, akinek a szakmai tevékenységéről alig lehet valamit tudni, mert amikor kint van a placon, belejétve pénteki sajtótájékoztatóit, általában egy nagyon érdekes, várossal kapcsolatos performance zajlik, amely legalább annyira irodalmi, vagy irodalmiatlan élmény, mint amennyire szakmai. Mindazonáltal által nem áll módomban elvitatni Talós istvántól, hogy ő egy komolyan vehető polgármester, de ebből viszonylag kevés látszik. És most 7 óra után 14 perccel újabb szóképzavarokban nem kavarodom. Talós Istvánt az elmúlt időben elsősorban azzal a kapcsolatban kérdezi boldog és boldogtalan, hoz köthető és nem köthető, médiabeli és nem médiabeli, hogy fog-e vitatkozni Karácsony gergely -el. Hogy Karácsony gergely István akar-e vitatkozni, vagy csak az időt húzza, vagy az időt se húzza, csak egész egyszerűen adja saját magát, erre nem tudok válaszolni. Erre részint az idő részint Tarlós István fog választodni. Úgy tűnik Karácsony Gergeinek elemi érdeke hogy legyen ilyen vita függetle attól, hogy én azért nagyon kíváncsi lennék, hogyha egy ilyen vita létrejön akkor az valójában tényleg utólag el mondani, hogy az elemi érdeke volt Karácsony Gergelynek, hiszen ki tudja hogy hogyan rázza meg magát Talós István is mutatja meg azt ami alapján mégis a hosszú ideig volt harmadik kerületi polgármester majd főpolgármester, de egyelőre ennek a halvány jelei sem mutatkoznak, mert nem lehessen tudni, hogy lesz a -e főpolgármesteri vita. Főpolgármester jelölti vita. Azok a performancek, amelyek különböző közterületeken zajlanak az ügyben, hogy újságírók, újságírónak látszó emberek politikusok és politikusnak látszó emberek próbálnak választ kicsikarni jobb vagy rosszabb modorral, a jobb vagy rosszabb modorral visszaválaszoló Tarlós Istvánnal. Ez valójában a Pesti Flaster részévé vált az elmúlt időben. A legkülönbözőbb helyszíneken, a 8. kerületben, az akárhanyadik kerületben, vagy a Margit-szigeten. Ebből egy jelenet híresült el az elmúlt időben, amit feltétlenül szeretnék majd a civilapályámban is viszont látni a pénteki felvételkor és a szombati műsorban. Ez Tordai Bence és Tarlós István jelenete. Erről a jelenetről nekem viszonylag határozott képen van, Mielőtt azonban ezt a határozott képet megosztanám Önökkel, vagy belekezdenék, örülnék, hogyha ezzel kapcsolatban megnyilvánulnának, már látták a filmet, leginkább a hat perces verziót, és akkor ebből a beszélgetésből valami vagy kikerekedik, vagy nem kerekedik ki semmi sem. Meg fogjuk látni. egy. 4 8 9, 0, 9, 9, 9, és 0 6, 30, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1. Ide szerettem volna egy Rolling Stones-t, de kicsit várni kell, mert az egyes CD6-os tracket nem kapja be, de van itt még egy CD lejátszó. 0, 6, 1, 4, 8, 9, 0 9, 9, 9, és 0 6, 3, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1 abban a hiszemben, vagy abban a hídben, és abban a reményben, hogy rajtam kívül azért néhány még látták ezt a jelenetet. Három perc elmúlott negyen Hát, kívánok. Hadd mondjam, a feleségemmel együtt néztük meg ezt a hat perces változatot, megmutattam neki. Nekem, nekem prekoncepción van tarlossal szemben, úgyhogy nem mondanám el az én véleményemet, de a feleségem, aki nagyon kevés politikát és uh, fogyaszt, az azt mondta, hogy ez az ember meghűlt, és uh, szerintem ez mutatja meg talán a legjobban, hogy, hogy teljesen, ne, azt nem mondom, hogy semleges fél, de napi politikával abszolút nem foglalkozó ember, és teljesen ledöbent, ahogy Tarlós úr viselkedett. Jó, az, az a úr, a úr, a, aki, nem, aki nem e, foglalkozik hétköznapi politikával, tehát, hogy aki nem főz, de bemegy egy étterembe, e, attól még lehet ételszaga. Tehát ah, mindenki fertőződik ilyen. politikával, akkor is, hogyha nem néz híradót. Mondtam, hogy neki is van állásfoglalása a napi politikával, de, de ő azért... Ezen megdöbbent, mert nem gondolta volna, hogy idáig... Mitől döbbent meg? Há, igazából az volt neki a leg, legfurcsább, hogy, hogy egy egymással vitatkozó, vagy egymással szemben álló ember, akik beszélgetnek, még vitának se nevezném, hogy képes volt egy, egy ilyen hangos beszélővel beszélni a tordai úrhoz, hogy ez... Mennyi... Valójában a megafon az milyen eszközként szolgált uh, Tarlós István kezében? Én azt gondolom, hogy nála elpattant egy húr, és Nem, Elnézést. Ezzel próbál... el, elnézést. Én, azt kérdeztem, én... milyen eszközként szolgált? Ezzel gyakorlatilag, mintha doping szert szedett volna. Szerintem ez a Én Innen folytatjuk. Elnézést, elköszöntem. 061 489 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Maga Talos István is utal egyébként arra, hogy miért van a kezében megafon. Aztán, hogy ez elfogadható-e vagy sem, jó eszköze vagy sem, ezt szívesen meghallgatom önöktől, de az elpottant egy húr, az azt hiszem, hogy valami slagerben hangzott el, mint szöveg részlet. Jó reggelt. Rakatos István, jó reggelt! Jó reggelt Szent, A Tarlósnak azért volt Megafon a kezébe, hogy az a sok-sok jelenlévő hallja pontosan, hogy ő mit beszél, miközben ha csak kettes a beszél, nem hallották. Ez is benne volt, de maga Tarlós István utalt arra, hogy miért van a kezében Megafon, ezek szerint nem emlékszel rá. Nem. Oké. Okay. Van-e olyan, aki emlékszik rá? egy egy és egy Milyen eszközként szolgált talán István kezében a megafon? Én jelen pillanatban nem tanítok, én nem tanítom nőket én most valójában egy demonstrációt tartok egy bizonyos jelenet kapcsán, majdnem azt mondtam, hogy jelenség kapcsán, de nincs jelenség, egy jelenet kapcsán, hogy igazam van-e vagy sem. Azt nem tudom, önök bármikor vitatkozhatnak velem, már ami a kommentár részt illeti, de ami a tényeket illeti, azok... Senki? Nos, ebben a jelenetben emlékezetem szerint a tévedés kockázatát fenntartva talos István utal egy előző napi jelenetre, ahol a képébe harsogtak, és az egy másik kérdés, hogy megnézve azt a jelenetet is, igyekeztem magamat befolyásoltatni a tények által, hogy semmilyen megafon nem volt, de miután ott közelről kiabáltak az arcába, ő úgy döntött, hogy revansot vesz, vagy hasonló módszerekkel él egy egészen másik személlyel kapcsolatban, aki egyébként az előző nap nem kiabált az arcába. És így került a kezébe megafon. Egy olyan megafon, amely a videó tanúsága szerint nem egészen kivehető, hogy kinek a kezéből került az ő kezébe, mert hogy korábban nem volt a kezében, és magát a sajtótájékoztatót olyan körülmények között tartották, hogy kihangosítás volt normális mikrofonokkal, tehát nem volt szükség arra, hogy valaki egy megafonba kiabáljon. Így tehát aki megnézte ezt a jeletet, az azt láthatta, hogy két ember áll egymással szemben, az egyikről kiderül, hogy azért ment el a Margit szigetre, ahol tudtom, hogy talán a tízezredik fát ültette el a mezőgazdasági miniszterrel a főpolgármester úr, remélem jól mondom a minisztérium nevét. És át akart adni egy levelet, hogy abban a levélben mi állt, az pontosan nem lehetett tudni, nagy valószínűséggel arra lehetett következtetni, hogy abban karácsony Gergely vitára hívja a talos Istvánt, és a vitára való felhívást követően karácsony Gergely, ha ő írta a levelet, kíváncsi volt arra, hogy vajon talos Istvánnak erre mi a válasza. Mi és hogyan zajlott ezt követően Tordai Bence és a főpolgármester között, ha visszaemlékeznek rá 0614890999 és 0636771161 I was in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty We would have a soda, My favorite flavor, cherry. I sung my own to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was there, I said to him. my phone. Én nem kikérdezni akarom önöket, hanem beszélgetni, de akkor maradjunk abban, hogy az elkövetkező pár percben összefoglalom azt, amit én gondolok erről az egészre, és aztán jöhetnek önök, mert látható módon ebben a részletenként elevenítsük fel a történetetben, nem óhajtanak részt venni. Nos tehát, és akkor messzebbről kezdek. Ugye elmondtam önöknek nem egyszer azt, hogy a nerben. Azok, akik a nerven nem érzik magukat osztályrészesnek, szemben állnak vele, kiszorultak belőle aktív vagy passzív ellenállói, azért ezek mind különböző státuszok, ők nehezen veszik tudomásul, és ez teljesen érthető, hogy véleményüket nem tudják elmondani annak, akivel kapcsolatban egyébként valamilyen gondolatot megfogalmaznak, nem tudnak vele találkozni, nem tudnak vele vitatkozni, nem tudnak vele beszélgetni, sem négyszemkös, sem a nagy nyilvánosság előtt nem lehet vitatkozni arról, hogy egyébként mindazok, akik másféleképpen gondolkodnak önmagából abból adódóan, hogy az országgyűlési választásokban a választási jogból adódóan kétharmados harmados győzelemre szertett Fidesz mit gondol, fidesz KDMP mit gondol azokról, akik egyébként az egyharmadhoz tartoznak. Ennek a legkülönböző frontjait ismerjük, ezek szakmai frontok, tudományos frontok, művészeti frontok, van benne front a fővárosi közgyűlésben, és van benne front a parlamentben is. Azok az emberek, akik ezt az együtt nem működést rosszul tűrik, vagy nem tűrik rosszul, de szeretnének mindenféleképpen zöldágra vergődni, azónak abban az értelmében, hogy ez a párbeszéd létrejöhessen. Ezek egyfelől mindent elkövetnek. Pontosabban ők nem ezek. Ők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy mégiscsak sor kerüljön ezekre a találkozókra, lázs az újságírók megjelenések köcsén, vagy bármilyen más e, ilyen eseményen, ahol megpróbálják a Fidesz notabilitásokat, vagy a Fideszhez tartozó notabilitásokat az udvarnak fontos-e olyan kérdésekben megszólaltatni, amely kérdésekben egyébként nem, vagy nem tudják megszólaltatni, vagy nem ilyen számban. Ezt a kétharmad nem tűri jól, ő nem gondolja azt, hogy erről szót akarna váltani, tehát ahogy nem vált erről szót az egyik fórumban, más fórumokon se gondol erről beszélgetni, és létrejön egy irritáció. Úgy -e erre az irritációra a 2019-es Kejfejancsi évének első felében nagyon sokszor utaltam, ugye a 2018 decemberi parlamenti jelenetek, azok egyértelműen az érlevezetésemben ezzel vannak összefüggésben, létrejött egy irritáció, egy valós vagy vélt irritáció, e tekintetben ez szinte lényegtelen, mert aki irritációt érez, az irritálva van, aki péklapátnak érzi magát, az péklapát, Varga Zoltán elhíresült mondását idézve, és ennek következtében ezek az emberek, ők megpróbálják ezt az irritációjukat legyőzni. Valaki, aki nem tudja eldönteni, vagy eldönti, de lebegteti azt, hogy akar-e vitatkozni az ellenzék legjelentősebbnek mondott, polgármester jelöltjével, főpolgármester jelöltjével azzal szembesül, hogy miután nem bújik el az utcán, boldog és boldogtalan média munkás és annak látszó, politikus és annak látszó arról faggatja őt, elsősorban ellenzéki oldalon, vagy szinte kizárólag ellenzéki oldalon, hogy lesz-e vita, vagy sem. Erre alapvetően Tarlós Istvánnak kitérő válaszai vannak, nevezzük így, ez a legegyszerűbb, amire a az ellenzéki oldalnak, az a rész, amit az előbb leírtam, utána megy és újból és újból erről kérdezi, miközben egyébként Nyakó Istvánt imáról nem idézve, novum nincs. Tehát semmi újdonság nincsen, gyakorlatilag majdnem egy álló harc van, a tekintetben, hogy most akkor vitatkozunk, vagy sem, miközben részletekben van elmozdulás a vitát illetően, de semmi lényegeset illetően nem, és közben az idő múlik, ugye október 13 ig van értelme vitatkozni, 12-én is lehet vitatkozni, sőt, talán 13-án is lehetne vitatkozni, az lenne aztán igazán csak érdekes, hiszen akkor végül is létrejönne a vita, csak éppen a választás napja. De ezt egyébként tudtommal, az igényat a világán semmi nem szárja ki. Ebben az helyzetben a felek Másféleképpen és különböző módon irítáltak. Egyrészt, hogy Talos Istvánt valószínűleg feszélyezi az a tudat, hogy tudja, hogy neki erre válaszolnia kéne, de vagy nem tudja, vagy nem akarja eldönteni, hogy akar-e vitatkozni, vagy tényleg úgy gondolja, mint ahogy kifejezi magát. Könnyen lehetséges ez a verzió is. Az ellenzék pedig a legkülönbözőbb módszerekkel finoman vagy kevésbé finoman próbálja kiverni belőle a szó értelmében a választ. Az a bizonyos jelenet, amely, a Margit szigeti jelentet megelőzi, abban egy fiatal ember e, próbálja e, válaszra késztetni e, Talos István, de előtte már úgy is, hogy Talós István úgy érzi, hogy a másik szájából a nyál nagyon mértékben megy az ő arcába, valószínűleg ez is ott áll a, a hátterében annak, hogy másnap már megafonnal a kezében jelenik meg, e, igaz, hogy egészen más szereplő előtt. Amit nem győzök hangsúlyozni, hogy Tarlós István irritációja folyamatosan nő, miközben a vele szemben megjelenő emberek folyamatosan mások, néha feltűnnek, de egy ember ugyanaz, az pedig Tarlós István, különös tekintettel arra, hogy nem Karácsony Gergely fut Tarlós István után, hogy minden áron válaszolja neki, hanem különböző Karácsony Gergelyhez köthető emberek, és ez nem Karácsony Gergelyre nézve kritika neki, nem dolga ez, vagy lehetne dolga, de ő nem ezt a megoldást választja. Hogy a kampánycsapat milyen módon és hogyan dönti el, hogy éppen ez kiteszi meg, vagy pedig ezek önkéntes akciók, utóbinak kisebb a valószínűsége, ezzel kapcsolatban nincs az égegy adta világán semmilyen elképzelésem. Egy biztos. Talos István nem válaszol. Ugyanakkor Talos István megilleti az a jog, hogy ne válaszoljon, és Talos István megilleti az a jog, hogy ahogy múlik az idő, egyre ingerültebb legyen azzal a kapcsolatban, hogy nem egyszerűen megkérdezik tőle azt, hogy lesz vagy sem, hanem a legkülönböző megjegyzéseket teszik rá. Ezeknek egy része nyomdafestéket tűrő, másik része pedig nyomdafestéket nem tűrő megjegyzésekkel van telítve. Az, hogy egyébként Talós István nekünk, önöknek, másoknak szimpatikus-e vagy sem, azt külön kéne tudni választani. Látni kell, hogy van egy 70 éves ember, akihez nincs ehhez hozzászokva, aki vállalja azt, hogy őt megszólítsák, és gyakorlatilag a szó átvét, vagy szószoros értelmében naponta van módja letusolni mindazt, amit egyébként rákennek a századok, és miközben lemossa a gyalázatot, azt is lehet mondani, hogy van egy kúrus mellette, amelyik azt mondja, hogy nem kerülne mindenre sor, ha válaszolna arra a kérdésre, hogy lesz-e vagy sem, ő azonban erről így gondolkodik. Ilyen körülmények között jön létre ez a Margit-szigeti szituáció. Tordai Bence, akinek van gyakorlata ebben a performance-ben ott áll Tarlós Istvánnal szemben, akinek nincs gyakorlata, aki kétségtelenül elébe megy a lóf, ...nak akkor, amikor ugye ő megy oda a Tordai Bencehez, hiszen Tordai Bence ott csak egy papírlappal áll, egyáltalán nem lenne muszáj e, Talós Istvánnak a Tordai bencét, oda megy és egy megafonnal az arcába beszél, amire Tordai Bence nem azt a megoldást választja, hogy hátrébb lép, hanem megpróbálja eltolni magától e, a megafont, ami egyébként e tekintetben nézőpont kérdése, hogy Talós István integráns vagy nem integráns része. Én a magam részéről biztos, hogy hátrébb léptem volna. Egyáltalán én ahányszor politikussal vagy nem politikussal foglalkozom, találkozó mindig jelentőséget tulajdonítok a testbeszédnek, beleértve az érintéseknek, egyebeknek. Én a magam részéről egyébként egy viszonylag gyakran érintős valaki vagyok, de ilyenkor messze menően visszafogom magam, és mindig jelentőséget tulajdonítok annak, amikor egy másik ember hozzámér, mert ez valami ez, ez nem egyszerűen az intim szférámhoz való kapcsolódást mutatja, hanem valami olyat is, amit szavakkal egyébként nem lehet kifejezni. Tehát visszatérve a történethez, Tordai Bence többször megpróbálja eltolni magától uh, uh, Talos István megafonját, miközben mind a két fél egymásnak egyre többször mond nyomdafestéket, nem tűrő szavakat. A párbeszéd nem ér véget, vége láthatatlannak tűnik, nem is van rá remény, hiszen ott helyben úgy tűnik, hogy nem fog válasz születni arra a kérdésre, mely szerint részvesz a vitán. Talus István megpróbál Ja, megtenni azt, amiért ő ott van, arrébb is meg tehát egyszer csak fogja magát és elvonul, majd megjelenik Nagy Istvánnal, aki többé-kevésbé megpróbálott rendet teremteni, de nem igazán nagy eréllyel. Amikor ő van, akkor általában ott különböző fogmegek rendet teremtenek. Itt ebben ő egy, hát egy, mit egy külső szereplő vesz részt, de mint külső szereplő talos István mellett, és elkezdődne a sajtótájékoztató ahol megszólítja az embereket talos István, szorosan ottál mellette. E Tordai Bence, aki reagál arra, amire egyébként neki reagálnia nem kéne, ott már Tordai Bence viselkedése kifejezetten provokatív, amire persze ő mondhatja azt, hogy korábban viszont Talós István viselkedése volt provokáció, aki nézi, egyre feszélyezette érzi magát, ha ismeri az előzményeket azért, ha nem ismeri az előzményeket, akkor csak a feszültség okán ott vannak benne különböző szimpátiák, ebben benne van egy idősebb ember és egy fiatal ember iránti szimpátia vagy belejátszanak politikai szempontok is egyre jobban, és alapvetően azt attól fél, vagy annak drukkol, hogy mikor csattan el egy pofon, teljesen nyilvánvaló, hogy ez az, amiben kicsúcsosodna ez a jelenet, ám de mind a két fél tartóztatja magát, bár látható módon mind a két fél a türelme végén tart. Ennyi. Aztán jönnek a különböző portálok és különböző újságok, és megírják ezt az egészet a saját szájézük szerint, a kormánypárt mindenben Talós Istvánnak ad igazat, az ellenzék mindennek, mindenben tordaiben cének ad igazat, én pedig megpróbáltam magamat olyan választékosan kifejezni, hogy volt, amiben tordaiben cének és volt, amiben Talós Istvánnak van igaza, vagy volt igaza. Erre a Cizellát megközelítésre ma a hazai közéletben és a, maga, ma, a mai magyar sajtóban tízes skálán látható módon kettesre van szükség, és ezt követően van nagyjából tíz percük. Hogy fűzenek kommentárt, vagy bármi mást ahhoz, amit elmondtam, és amit sajnos önökből nem tudtam kiszedni, függetlenül attól, hogy ez önöknek nem kötelessége hozzá téve, hogy ahhoz sem kötelességük bármit hozzátenni, amit én elmondtam. Azzal, amit itt elmondtam, azzal azt az üzenetet, amit el akartam mondani, elmondtam. Van itt egy irritáció, amely irritációt jelen pillanatban a politika csak növelni akar. Van egy félelem a kirobbanástól, ami a pofon vagy verekedés, és mindaz, ami azt követi, és közben jelentős erők állnak a mögött, hogy ez az irritáció ne érjen véget, és ne azon a módon oldodjon meg, ahogy az ember egyébként kenőcsöt csötken a kezére, vagy a holtengerben fürdik. 061 489 0999 Nem sok időnk van, rövidesen felhívom Lezsák Sándort, aki remélhetőleg felveszi a telefont, és utána végig interjú következnek. 061 489 0999 és 063677161. A magam részéről nehezen tudom eldönteni hogy az-e a rosszabb, ami Tallós István és Tordai Vence közös zajlott, vagy az, ahogy erről a hazai sajtó beszámolt. 061 489 0999 és 1161 Figyelek, van mire! Lehet, hogy szerintem ez most lukra futok, de arról is kéne, azért beszélni Janus Istán, amit és ahogy mondok. Azért is csak Mindenről beszéltem, Gézás, semmi olyasmit nem mondtam, amit te itt kívánsz. Elmondtam, Na. hogy elmondtam ezt a részletet is. Nem hagyom, hogy úcska olyan részletekben veszünk el, amelyet történet szempontjából szerintem lényegtelen hozzátéve, hogy elmondtam, hogy egyre jobban durvul az a beszélgetés, amely Tordai Bence és Tarlós István között zajlik. Én erről nem feledkeztem meg, és az, hogy ez a durvuló beszéd, ez egyébként kinek a szájából durvább, erre én azt mondom így a tévedés maximális kockázatával, hogy nagy egyelő mértékben osztozkodnak abban, amit te itt most fontosnak véltél. Én egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmüket két részletben. Egyrészt az irritációra, másrészt az irritáció okának a megítélésére. Ez a két dolog. És ha holnap nem lesz Kejfej Jancsi, akkor erre emlékezzenek vissza a napi események Árnyékában, tükrében, fényében és sötétségében. Csava Laci, okos lesz? 061 és egy valamint ez egy betelefonálós műsor, de nem muszáj neki betelefonálósnak lennie. Ez nem egy fenyegetés, hanem az, hogy szeretnék új hangokat is hallani. 3 perc múlva lesz 318 061 489 099 9 és 063677 Ha noszogatásnak vették eddig a telefonszám ismétlését, akkor nincs noszogatás, nem is ismétlem többet. Yeah, yeah. Uh -huh. I went I was standing in line with Mr. Jimmy, a oh, man, did he look pretty ill, we decided that we would have a sort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 Én úgy látom, ugye, hogy a Tordai Bence az folyamatosan, folyamatosan provokál, de talán nincs más eszköze, mert ugye a fideszesek meg elbújnak az aparátus mögé. Szóval ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet. Szerintem. Ez az irritáció. Az irritációt mivel lehetne elkerülni? Az irritációt úgy lehetne elkerülni, hogy lenne a két félnek egy olyan háttércsapata, amely egyeztet a vitáról. Van egy rosszabb verzió is egyébként, hogy az egész színház... És minimálisan sem kell komolyan venni, beleértve, hogyha elcsattanna egy pofon, az sem lenne más, mint egy színpadi pofon. Ez a cinizmusnak olyan diadava volna mindkét fél részéről, amit remélek nem feltételezni.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 hogy ez színház vagy nem színház, az engem nem érdekel, hogy ők mit csinálnak, de bennem olyan gyomorgyölcsöt idéz elő, ami abszolút nem, ö, hogy mondjam, akkor a nézőtéren valami hihetetlen dolog, és szerintem fontosabb a nézőtér, mint ez a rohadt színház. Pontosan azt mondja, ahogy egy normális ember viselkedik. Pont, pont, pontosan. Pontosan. Én is ugyanezt értem, meg, csak ezt megpróbáltam racionalizálni. Sajnos nincs több időnk mondtam, hogy ennyi idő áll rendelkezésre, több nem. Miközben egyébként a háttércsapat fidesz KDMP azt sugalja, hogy semmi értelme nincs a vitának. Magyarul, hogy ne vitatkozzon. Lezsák Sándor, hívom, és ne vitatkozzon, Tadlócs István. Tiszteltem, fia Lajános vagyok, és Lezsák Sándort keresem. Nagyon szépen köszönöm. Fiala vagyok, lehet? Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. ahogy önnek, úgy a hallgatóknak is elmondtam korábban, hogy Kecskemétre menet a Bozsó gyűjtemény muha kiállítását megnézve döntöttem úgy a booking.com ajánlata alapján, hogy a Hotel Klub Tisza vedéglátását fogom élvezni. Élveztem is, és életemben először jártam. És akkor innentől kezdve, ha nem is egy idegen vezetést kérek öntől, de majd arra kérem, hogy mondja el, hogy hol jártam, és hogy ez milyen célt szolgált. Maga a Hotel Klub Tisza élő vagyunk, hallgatnak bennünket. Minek az ingatlanán fekszik? Ez micsoda? Ez a terület <tos> valamikor a szülészeti és Bogászati kutatóintézet központja volt. Hatalmas szőlő ültetvény körülötte. Most hol van én... ilyen szőlőültetvény? Mert ugye ott a környéken emlékezetem szerint én nem láttam. Hát a körben néz, akkor ma is szőlőveszi körbe. Körbe? Igen. Körbe, igen. De a területen nincsen. Igen. És egy 5 hektáros területen kezdtük képíteni 1991-ben elején a népfőiskolát. Akkor, amikor ezt ön és talán a felesége megálmodta, akkor mit álmodtak meg? Azt, hogy egy olyan olyan intézményt hozunk létre, amelyikben ott sűrűsödik a korábbi népművelői több mint két évtizedes gyakorlatom, iskolai gyakorlatom. Másrészt egy olyan intézményt, amelyik sikerülményt ad gyereknek és hosszabb ideje fiatalnak egyaránt. Vagy részt, hogy együtt legyen a szállás, az étkezés, a templom, az iskola, együtt legyen a sport, együtt legyen tulajdonképpen egy olyan intézmény intézményrendszer, amelyik megpróbál amennyire lehet önnellátó lenni. Mi, milyen célszolgált az elképzelés szerint ez a... Ez. Elsősorban azt, hogy, hogy a gyereknek, felnőttnek olyan lehetőséget teremteni, hogy sikerélménye legyen. Bőzüljön a tudása, az ismerete természetről, hazáról, hagyományokkal kapcsolatos ismeretei növekedjenek. Milyen módon? Hát például úgy, hogy, hogy és itt programokat kellene uh -huh. nyilván mondanom, ami a gyakorlatban is megjelent. A kezdettől fogva ügyeltünk arra, Mert hogy... Mert egyébként a... úgy képzeljem el az egészet, nem tiszteletlenség, csak a kíváncsiságom. De ha ismer, akkor tudja, hogy már korábban is előfordul, hogy közbekérdeztem, de röviden. Tehát a dolgot úgy képzeljem el, Rossz a példa, de jobban nem tudom kifejezni magamat, mint egy művelődési házat, amely valójában megteremti a lehetőséget, és az már a művelődési ház személyzetén, és az odalátogatók múlik, hogy milyen programok vannak benne. Maga ez a telet biztosítja a lehetőségeket, vannak szolgáltatások, aztán, hogy ki milyen módon illeszti ezeket össze, és csinál belőle különböző projekteket, az már az ő dolguk. Meg, meg rajtunk múli, Igen, pontosan. Akik Tökéletesen látja. Tehát tulajdonképpen annyiban más egy művelődési központnál, hogy itt van szállás, étkezés, ott van a templom, sportpálya, úszoda. Tehát azok a... Ez világos. Azt kérdezem Öntől, hogy a célokban ugyanakkor megfogalmaznak olyan célokat, amelyek ezen túlmutatnak. Tehát amikor azt mondja, hogy a Lakitelki Népfőiskola a magyar emigráció központja, akkor ezzel mit fejez ki, és milyen módon teszi ezt? Hát egyrészt a, a most már 26 hektáros területnek a Lánykovi neve a Népfőiskola. Ez most már Évek óta bővül hungarikum ligetté. és a magyarság értékeit is próbálja a maga lehetőségeivel gyűjteni, bemutatni, értékelni. Nekem a 70-es, 80-as években igen erős emigrációs kapcsolataim voltak, hiszen magát a Népfőiskolát is Tollas Tibor, a münkemben élő költő segítette úgy életre, hogy egy hatalmas címlistát adott, és az a barátság kapcsolat volt az első lehetőségem, hogy egyáltalán gyarapodjunk, és teljesen természetessé vált az, hogy amikor Szövény Éva és Tólas Tibor egy emigrációs kiállítást szerveztek a budai várban, akkor azt a feltételt szabták, hogy a kiállítás anyaga nehogy valami pincébe vagy padláson kössön ki, hanem egy termet biztosítsak, állandó kiállítás. Ez lett a Kölcsei Ház, amit viszont nem közöldökkozásból született, hanem egy filmsorozatot csináltunk még 90-es évek elején, Friccia Vállalkozó Szellem címmel, Írtam egy 30 részes ilyen kis uh, forgatókönyvszerűt, és aztán uh, Szuhai Balázs és a, a fakam Balázs, kitűnő dramatúrk megcsinálták a forgatókönyvet, és uh, akkoriban divat volt, ezt uh, Gát Gyuritól tanultam el, hogy uh, csinál egy filmsorozatot, és bemegy a tévébe, és úgy adja el, hogy kér érte reklámidőt. A reklámidőből több mint 40 millió forintért épült fel a költségház. így sikerült az emigráció hazáért című kiállításnak otthon teremteni, és ezzel a hazalátogató e, Nyugat-Európából tengeren túlról érkező magyaroknak valóban sikerkedmény volt, hogy be tudták bizonyítani, vagy látható volt, hogy ők mit csináltak alatt amíg a szovjet csapatok megszállták az országát. Ugye amellett, hogy a magyar emigráció központja, van itt egy rendszerváltó archívum is. Erről is, ha beszélne néhány szót, illetve ennek a kutathatóságáról, ennek Igen. a felelhetőségéről. A rendszerváltó anyag, illetve előtte még egy mondata. A emigrációs anyag még mindig nem kutatható, ugyanis kell nekem egy olyan munkatárs, lassan most már lesz erre bérköltsége, aki kutathatóvá teszi. Más a helyzet a rendszerváltó archívummal, ugyanis a 70-es, 80-es években hát elég hatalmas anyagom gyűlt össze, és ez, ez több ezres tételek, levelek, az MDF központja ott volt a házunkban a falu szélén, és hát oda jöttek a levelek, de előtte és 70-es, 80-as évek összes anyagasz, számizdatok, fegyebek, nyugati ö, megjelenések, ezeket, ezekből szegveződött az archívum, létrehoztuk Bilgo Zoltánnal a retőrkét, rendszerváltás történetét, kutató intézetet, amelyik költségvetési szegve, Pesten van a központja, a pedig a levéltárat, az archívumot építettük föl. Ez most januárban készült el, és a legkorszerűbb eszközökkel. Most már egy része kutatható, és jelennek meg a ki könyvei, négy-öt év alatt megjelent több mint 40 könyv. A Lakitelki népfőiskola közösségteremtésben a felnőttképzés képzés módszereiben eredményesen ötvézi a Dána, Finna, Svéd és a Német, valamint a két világháború közötti névfőiskolai hagyományokat. Ezek a népfőiskolai hagyományok nem hagyomány szintjén, hanem tevékenység szintjén, hogyan jelennek meg Lakitelken? Hát, például háromféle kollégium mi rendszerünk van. Az egyik kollégium az két esztendős negyed évente találkoznak a, a oda fölvettek és e, nyáron egy hosszabb idő és e, e, két év után nem kapnak semmiféle diplomát meg e, látogatási emléket, hanem kapnak egy kopjafát ott a kertben talán találkozott vele és e, oda bevésik a nevüket és ha a közösség jött létre két év alatt akkor találkoznak, hanem akkor akkor rosszul végeztem a munkámat. Milyen alapon veszik oda föl az embereket, hogyan van a felvételi? Például most négy kollégium működik. Igen? Kettő, az egyik a Kína kollégium. A Kína kollégium ott aki ez érdeklődött, annyi volt a kérés, hogy hát főiskolás, egyetemista, fiatal 35 év alatti diplomás, és... Mindenkit fölvettünk, nem volt kizáró ok. Ez hány fő? 40. És az ő képzésük, a velük való együttműködés az, az év mely szakában milyen gyakorisággal történik? Negyedéven, tehát hétvége, most lesz majd 26-a, 27-e, 27-e, 28-29. A tematikát kitaláljuk? ki? Minden, minden kollégiumnak van egy szakmai vezetője és vele egyeztetve vállalom a felelősséget, akár a tematikáért is, de elsősorban azért az emberért, aki ezt vezeti. Maga a névfőiskolának ön a vezetője, vagy, vagy hogyan működik maga a szervezet? Uratóim elnöke vagyok, és tulajdonképpen a tartalom, feleségem a forma. A tartalom és a forma egysége kell, hogy megjelenjen. A forma azt jelenti, hogy a a feleségem uh, irányítja a munkatársakat, több mint 130 munkatársunk van, és a két esztendőmmel föl fog majd növekedni 250 főre, mert, mert elkészülnek az új beruházások, és ezekre szükség lesz a környékben emberek. Ezekről a beruházásokról néhány szót kellene említeni, hiszen ami. Alapvetően megragadta a tekintetemet, de azt hiszem, hogy ezt nem lehet kifogásolni, mert ha az ember meglátja az eiffel feltornyot, akkor lehet, hogy fogalma nincs, hogy. Tehát akkor lehet, hogy nem, nem tudja, hogy Párizsban van, csak látja, és azt kérdezi, hogy ez mi. Tehát amikor az ember ott volt, akkor állandóan kérdezett, és miután a barátnő nem tudott jól válaszolni, felhívtam önt, és ön volt annyira készséges, hogy először szóban, majd másodszor szóban, de imáron hallgatók előtt válaszol az én kérdéseimre. Egy országút két partján, jelenleg uh, inkább az egyik partján, de most már a másik partján is egy óriási komplexum helyezkedik el. Uh, legyen szíves ez bemutatni? Hát erre, erre nem lesz egyébként időnk, mert ugye ez egy óriási terület, uh, tanuszodával, teniszpályával, emigrációs gyűjteményel, vendéglővel, kiadóval, kölcsei házzal az egyik oldalon és a másik oldalon. Igen. <tos> Tehát ez a 26 hektáros terület. Ez már a Még végleges terület? Vagy ennél nagyobb? Ez nagyom? már a végleges. Végleges. És hungari kumligetnek nevezzük. A baloldalon, hogyha a lakitelek felől jövünk, mert lakitelek és Szentkerály között van, ott baloldalon, amivel azt hitte, hogy egy hatalmas épületet talán tatargoznak, az egy új épület, pedig a nemzeti művözési intézetnek a, a készülő új kármányrendszeret. Ez a Nemzeti Rendszeti Művelődési Intézet, ez milyen ez szolgál majd, ha elkészül? Ez már ma is működik. Ez tulajdonképpen az NMI-nek az intézmény rendszere, egy tulajdonképpen a művelődők közösségeknek a, a központja. Ezt De mi lesz itt majd, a... ha elkészülünk? Ez egy óriási épület, egy kastélyre emlékeztető. Ott lesz a központ, 19 megyében Irodája van, Kárpát-merencében bázisai. és De ezek vannak oda költözni, vagy mi, mi fog pluszban ott létrejönni? Egyrészt onnan irányítják majd a nemzeti művelődésnek korábban is megtörtént rendjét. Ebben vannak különféle programok, például Ilyen ifjúsági közösségfejlesztő programok, fogyatékossággal élőknek. Az otthonról haza. Ez egy a hagyományok házával egy hálózatépítés, táboroztatnak, értéket mentenek, értéktárakat gondoznak. Kik van itt dolgozni? Messék. Hát a, a munkatársak egy része lököltözik, 60 ember. Legöltözik a honnan? mert Pesten van most a Aha. központja és Pesten csak a ismeretem szerint a gazdasági pénzügyek magadnak itt is, is vannak lakni? Gyakorlat. hát vélhetően vagy bejárnak de nem a népfű ott nem laknak népfű lakiteleken, környéken kecskeméten tulajdonképpen ez a, ez a nemzeti műredés intézet ez, ez, ezt a kiszegvezték és még pedig a lakiteleki Népőiskolához tartozik, a kulturális alapellátás szakmai bázisrendszere. Most hol dolgoznak ők? Most minden megyében van központjuk, legutóbb például a, a Bazilikában szerveztünk a magyar értékek napját, és utána pedig a Bigadóban. Igen azt olvastam. Mikor lesz ez kész, és mikor kezdődik el ott az érdemi tevékenység? Év végén befejeződik, de az átadása áprilisban lesz egy hetes program. Azok, akik ott fognak dolgozni, ők már tisztában vannak azzal, hogy a lakóhelyüket meg fogják változtatni? Folyamatban lehet. Ez Závodján Magdolna az intézet igazgatója. Nyilván ez a nagy feladata most, hogy hogyan jelenik meg és kik a lakiteleken, kik maradnak és hát a bázisokat megyei központokat ugye ezen a baloldalon, de a baloldalon van még számtalan más dolog is amit nézett, hogy mi lehet az a szürkére festett hatalmas épület, az be kellett mészelfestenünk mert be kellett messzelnünk az üvegház egy nézet ezer nézetméteres üvegház, biokertészetünk van ott be kellett festelni a nagy hőség miatt, vagy be kellett messzerni, ez pontosabb. És ebben a kertészetben, amit termelünk, azt föl is használjuk. Ettől vagyunk amennyire lehet önellátóak hiszen, hiszen így jóval, olcsóbb konyának. konyhának. De ott Mindség. van még egy másik fogadó is. Igen, a fogadó Januárban adtuk át, Akin az egy munkászállás volt, azt felműtottuk és rendbehoztuk, 70, közel 80-an. Azt kérdezem osztán. öntől, hogy érdemese? Mert hát azért valószínűleg érdemes az iránt érdeklődni, hogy ennek a kapacitásnak is, ugye még akkor messze nem tartunk sehol se ennek a terület ennek a felsorolásában, de mondjuk, hogyha vesszük ezt a két helyet, vesszük a hotel kluktisztát, vagy vesszük a kincsenfogadót, akkor ezeknek a kapacitás kihasználásával kapcsolatban önnek vannak pregnás adatai? Vannak. Például növekszik a látogatottság, és a, a hét végén, és általában e, van egy-két nap, amit próbálunk megmenteni, a munkatársaknak tudjunk adni pihenőnapot, mert e, a lakodalmas házban, ami megint csak e, ott a, a vendéglőben a, egy új alakú udvaron alakítottuk ki, e, nagyon sok lakodalom van, tehát nagyon komoly bevételt jelentez. Most volt ott a, a béres e, cég 250 fővel két napig, e, de folytathatnám tovább a sort, e, előre már a következő esztendő is nagyon jól néz ki helyfoglalásban. Hát Azt arulj el nekem, lehet, hogy rosszul fogalmazok, de a lesz módja kiavítani, hogy ezek egyébként úgy is vannak szimbiózisban, hogy a Népfőiskola alaptevékenységét is lehetővé teszi eze, az ezen szolgáltatásokból befolyó pénzt e, mint egy erre felhasználni? Pontosan fogalmaz. Tulajdonképpen azért mondom, hogy a lánykori neve Népfőiskola, mert a képzés a különféle, például a műfordítói táborunk volt, már nem tudom, hanyadik alkalommal. A külön stáv egyébként, hogy a programokat fogadja, illetőleg, hogy beszerezze őket? és és de az előadókat, az mindig alkalmi. Azt értem, de azt kérdezem öntől, hogy ön, mint ennek a feje a szó idézőjeles értelmében, ez a fej mennyire fáj, amiatt, hogy egyébként ezt a kapacitást milyen mértékben használják ki, mert hogy ahogy én tapasztaltam rendkívül felszínesen, de ahogy én tapasztaltam, alapvetően az egyik legfőbb kifogás az az, hogy e, nem működik e, rentábilisan az intézmény, de ez is lehetséges, hogy nem igaz, de minden esetre úgy, úgy tűnik, mint hogyha egyébként az állami támogatás nélkül az egész komplexum fenntarthatatlan lenne. No, igen, ez nagyon lényeges, amit most megfogalmazott. Tehát nincs olyan, mivel is intézmény Magyarországon, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy az eltartsa ön magát aztán ebben egyetértünk. Tehát kell az állami támogatás. Egy olyan rendszert hozunk létre, és egy olyan két esztendő múlva ez befejeződik, hogyha nem kapunk állami támogatást, akkor is képesek legyünk túlélni azt az időszakot. Éppen az önellátás miatt, és a gyógyvízünk van, három kutat furtunk, és ez a gyógyvíz gyógyászatot is megteremte a lehetőségét. Az még Tehát nincs, vagy van már? Most épül, látta a darut, Igen. óriás darut, az éppen a gyógyászatnak a hatalmas nagy épületét készíti. Az kórház el. lesz? Nem kórház, hanem egy négy szálloda mellett egy gyógyászat, és amellett pedig még szabadtéri medencék. Tehát az idegenforgalom, forgalom, a turisztikai. Tehát a gyarmati úszoda mellett lesz még ez a szolgáltatás is. Így van, a másik oldalon. Tehát, hogy bejön, vagy most nem ott jött be, át kellett a kaput, ugye szerveznünk mert az építkezés miatt. De ahol látta a hatalmas óriás azon a területen lesz majd egy, egy olyan fürdő lehetőség, gyógyászat lehetőség, amire már megvan a reuma, tehát megvan a reumatológusunk, tehát készítjük elő két esztemben. Ez hány nyilva. fős lesz, tehát ott, ott hány szoba lesz? Ha lehet, egy. Igen, igen. szállodában 200 főnek. Ugye akkor ez immár legalább a harmadik olyan intézmény igen. lesz, ahol, ahol lehet uh, megszállni. Sőt, uh, ön azt feltételezi, hogy ez a kapacitás ki lesz használva? Sőt, tehát van egy urtatáborunk, talán látta azt is, és épül a kempingünk, tehát mindösszesen egy olyan 400 embert tudunk elszállásolni. Ugye majd. a jövő héten, vagy inkább másfél hét múlva lesz a Lovarda ünnepélyes megnyitója, ez 28-án szombaton lesz. Igen, köszönöm szépen. Igen. Az már most úgy tűnik, mintha kész lenne. Az készen van és be is lovagoltuk bár hosszúan mondom, hogy lovagoltunk mert nem tudok lovagolni de valóban az ilyen lakiteleken van a, a lovas tagozatnak a országos központja nálunk alakult meg annak lesz egy képzőhelye a lovardánk a lovas, iskolai lovasoktatás van Teleken, és ennek is a képzés egyik színhelye lesz, és amellett pedig a gyógyító lovaglás, bértartás, meglepően, meglepően, jó a fogadtatása a bértartásnak, tehát úgy tűnik, hogy, hogy sikeres lesz a, a, a lovarda fenntartása. De dolgozunk azon is, hogy az országban több helyen legyen fedett lovarda, nagyon bízom abban, hogy kormányzatnak hamarosan az uszoda program után egy lovarda programja. Ugye itt, itt van egy Nimró szabadidős golf park is, Igen. amiről az emberek szerintem viszont a keveset tudnak, mert futgolf nagyon nem találkoztak. Hát én sem nagyon találkoztam vele a televízióban, láttam fölvillanni, és akkor mondtam, hogy ezt megnézem alaposabban, mert kerestem egy olyan helyet, hogy ezt a 5 hektáros területet, mivel tudom igazán kitölteni, a futgolf egy annyiban tér el a golf játéktól, hogy nem ütővel és nem olyan kislabdát, hanem lábbal rúgják a focit egy 150 méterre, 180 méterre lévő lyukba, és kb. 3-4-5 rúgásból be is lehet találni. Ugye itt a következő forduló szeptember 22-én lesz majd. Rájön ez a futgolf azért annyit még hogy miért van, miért? mert. És ettől népfőiskola, a népfőiskola, ugyanis fantasztikus lehetőség az öreg fiúknak. Nincs olyan kisfalú, ne lenne öregfiú foci csapat, futni már nem tudnak, de azért a Juba betalálnak, és érzem, a, meg látom, tapasztalom az érdeklődés növekedését. Tíz éve van ez a sportág, Európai és világbajnokság belőle. Négy-öt év múlva, akit eleken szeretnék Európa-bajnokságot szervezni, hiszen ez az első olyan fuga pálya, amelyik csak ezért épült, és a nemzetközi szabványoknak megfelel. Van itt egy bor katedrális is, oda nem sikerült bemenni, mert ez be volt, zárva. be volt zárva. mert ezt jövő év április 24-én, Szentnyi napján fogjuk szőlőjövés ünnepe segítségével megnyitni, ez tulajdonképpen lakitelek, tehát a Népfőiskola területén volt, a, ahogy említettem, a Szülészeti Borházati Kutatóintézet, annak is az emlékezetére egy olyan, olyan bor tároló bemutató hely, ahol trezagok is lesznek, tehát ott is bárki maga borhára bérelhet helyet a miniszterelnök úr mondata volt, hogy merjünk nagyot álmodni. Azt kérdezem, hogy mert nagyot álmodni, vagy az is lehetséges, hogy, tehát, hogy az emberben van némi aggodalom, de lehetséges, hogy ezt nem tudja az ember magyarázni, hogy nem álmodott-e túl nagyot. De lehet, hogy nem. Tehát, hogy ez, ez, ez, tehát látja ezt az egészet, amikor készen van működni, beleértve, hogy egyszer ön, akár bárki más meg fog halni, és ezt az egészet a szó legjobb értelmében kell tudni üzemeltetni mind a szellemét tekintve, amit ön elmondott, mind pedig a gyakorlatát tekintve, amely mellé nőtt a szellemiségének, hogy ez nem totálisan értelmetlen mondott. Ez egy nagyon jó kérdés. Valójában, ugye 91-től szervezem a népfőiskolát, és hát amin átmentem, az rendkívül nagy erőt adott, hiszen állami támogatás nélkül valóban nagyon sokszor akár a családi pénztárca, vagy hitelek, kölcsönök ö, iszonyú küzdelmeken ö, ö, estem túl, vagy estünk túl feleségemmel, családommal, és közben azért erősödött az, hogy, hogy ha összetudjuk úgy rakni, hogy egyrészt, egyrészt turisztikai összpont is legy, legyen, lehessen. Másrészt pedig az értékek mentén, a minőség érdekében sikerélménye legyen annak a, annak a kosárfonónak, annak a kézművesnek, vagy éppen annak a sérült embernek. hiszen a kezdetektől akadálymentes napokat szervezünk, és egyik, egyik jövőképünk az, hogy minden területen az az értéket megjeleníteni, amely például a jövő két év meg villás készítő találkozóban jelenik meg, vagy pedig pályázatot hirdettünk most az iskolásoknak, most mutass meg, filmes pályázat két percben helyi értéket e, e, mutasson be, vagy karikatúra pályázatunk rendkívül sikeres, vagy gomfoci, e, e, Bajnokságok vannak, vagy uh, ulti vajnokság, fedáksági kupa van. A ez mennyire az iskolat? ön gyereke, amiről beszél itt most ez az egész? Mindegyik az én gyerekem. És mennyire vesz ebben személyesen részt, tehát mennyire uh, lehet ott önt fizikailag megtalálni? Nem azt kérdezem, hogy ott élet, de hogy, hogy milyen gyakran fordul elő, mennyire, a, mennyire része a hétköznapjainak ez a volt főiskola, és most Eben, már a hungarikum Ha csak tehetem, ott vagyok, de Nyilvánvaló, nincs pótolhatatlan emberek. Tehát próbálom magamat pótolni, akár is vannak olyan munkatársamok, akikben látom azt, hogy, hogy értik és érzik, hogy mit lehet ezzel az intézményrendszerrel, a kollégiumoktól kezdve különféle pályázatokon átkezdeni. Mondok egy példát, Mitől nép főiskol, Általában hirdetnek egy pályázatot, meghirdettük a Betlen Gábor pályázatot. Kértünk, kértünk témajavaslatokat, és egy 40 embert megkértünk, hogy dolgozzak ki. Egyetemisták, főiskolások. Mi szokott történni. Zsőri három díjat kioszt, adom egy-két jutalmat, és kész. Azt csináltam hogy meghívtam azt a 31 néhány, aki végül kidolgozta a, a munkáját, a dolgozatát, meghívtam lakiteleke egy felolvasó napra. Tulajdonképpen két éjszakát töltöttek, vendégeim voltak, 40 ezer forintot fizettem mindegyiknek, hogy úti költség problémája ne legyen, megjöttek Erdélyből, Felvidékkől, Miskolcról és ittől, És egy nemzedék találkozott. Tulajdonképpen ez volt a célom ezzel. Nagyon hát szépen köszönöm a rendelkezésre szolat. állást. Köszönöm a figyelmét mindenki. Viszont Önök Lezsák Sándort hallották. és 0636771161. nem túlságosan sokáig, mert már itt ül a küszöbön a következő riportalany. 061489099 és 063677161. Ma a 2019. szeptember 16-a hétfő van, és 6 perce múlott 49. Ha nem telefonálnak, úgy fel fogom hívni Garaidórát, ha telefonálnak is fel fogom hívni Garaidórát, de akkor kicsit későbben. Garai Dóra van benne a vonalban. Amikor telefonált, akkor mi vette rá, hogy telefonáljon? Hiszen egyébként nem ismerkedtünk volna meg soha nagy valószínűséggel. Um, hallgattam a műsort, és gondoltam, hogy ez is egy jó platform lehet arra, hogy egyrészt megismerjenek minket is jobban, ha esetleg még nem hallottak rólunk. Másrészt hallottam, hogy más hetedik kerületi jelölt uh -huh. is szeretném. Nagyon jól tettünk. Azt árulj el, hogy ön kicsoda? De féljedni, hogyha netán önnek lenne rádióműsora, és élednék az, aki betelefonál, akkor önkérdezné tőlem, tehát ez itt most nem valami Égen, kicsinyítés, igen, hanem hogy legyen szíves, mondja meg, persze. hogy őn kicsoda. Én egy hétköznapi átlagos hetedik kerületi lakó vagyok, 33 éve akárcaucában születtem, és az elmúlt két évben kezdtem el foglalkozni a kerületi Ezek egy csi hallgató. Hát többek között, igen. És az elmúlt két évben kezdtem el foglalkozni a, a kerületi dolgokkal, akkor még... Miből ide... vesz magának szokni? Hát, mi a foglalkozása? <gül> Én vállalkozás működtetek, illetve egy informatikai vállalkozásnál is dolgozom közben. Ön informatikus? Nem, nem informatikus vagyok, egy informatikai középvállalkozásnál dolgozom. Mint mi? mint uh, mindenféle olyan dolgokkal foglalkozom, ami ügyfélkapcsolat uh -huh. uh -huh. és uh, hetedik kerületi lakos így van, és két éve kezdtem el foglalkozni a kerületi dolgokkal, és semmire uh... ne válaszoljon, amire az ügyvédje jelenlétében nem válaszol, a családi állapota nem, nem, nem, a kerületi dolgokkal szeretnék foglalkozni. Értem, nem? az energiája felől. Tehát ugye annak idején sose fogom elfelejteni, én a jogi egyetemen, a tanulmányi tanásban fejtettem ki a tevékenységemet elég jelentősen, és apukám az iránt érdeklődött, hogy nincsen barátnőm, mert ő ezt összefüggésbe hozta azzal, hogy ha lenne barátnőm, akkor nyilvánvalóan hogy ezen a mozgalmi téren én kevésbé lennék aktív. Tehát csak és kizárólag ez motivál akkor, amikor azt kérdezem, hogy családi állapot, ami. Na, nekem erre azért mm, fontos, hogy akkor ezt elmondjam, hogy az elmúlt két évben nagyon sok támadás alatt voltunk én is, az aktivistáink is, az egyesületünk is, az olyan helyzet miatt, hogy mi egy olyan kerületének az érdekeiért próbálunk kiállni, ahol uh, súlyos anyagi érdekek, vállalkozói érdekek vannak szemben mondjuk a lakóknak az érdekeivel, és... Uh, itt mi magánéletünk tekintetében is támadásoknak vagyunk kitéve, úgyhogy magánéletről nem, nem szokták. de mennyiben volt a kitéve ilyen támadásnak? Az internetes felületeken, akár nyilatkozatokban is nagyon sokszor. Ekkor még főleg a, a vendéglátós ágnak a részéről értek támadása, uh -huh. ja, de az Ez összefüggésben össze volt ugye a buli negyeddel kapcsolatos Pontosan az, né... az, igen. Tehát, mi a... Na, ott, ott nagyon mélyre jutottak. Tehát ott hát, ugye egy olyan ügyben értek el sikert, ami nagyon sokaknak az érdekét ö, sértette mindenféle politikától függetlenül, ö, vagy hát mindenféle politikával összefüggésben, mert ki tudja, hogy maga a pénz az hányféle politikai párttal van összefüggésben, nagy valószínűséggel, mint egyikkel. Ez így van. Ha már itt tartunk, akkor azt árulja el nekem, hogy mivel magyarázza, és mennyire volt szomorú, ha volt kardja, miért nem dőlt bele akkor, amikor, amikor olyan kevesen mentek el. Ez egy teljesen előrelátható dolog volt. Tudtuk, hogy kevesset a elmenni. Azzal volt összefüggésben, járani. hogy? Egész egyszerűen a népszavazás, mint olyan, egy kerületi népszavazás, az eleve egy halára ítélt dolog volt, amikor belső erzsébetalósban, hát szerintem sokat mondok, ha azt mondom, hogy maradt 6000 ember. Jó, szerintem és ugye arról beszél, nem. hogy ugye azt is látták most például az ajánlásokkal gyűjtve, hogy milyen kevesen laknak ott életszerűen, amivel párhuzamosan azt is állítja, hogy aki nem belső Erzsébet városban lakik, adnak egyébként nem is gondja az, amivel kapcsolatban a népszavazás kérte. Akkor még talán nem volt gondja. Akkor úgy érezte, hogy nem lett és az ott a változat. Azóta, hogy kopogtatunk a külső kerület részben, egyre többen érzékelik az. Azért hogy tegyük hozzá, egyrészt... hogy a külső kerületrész, azért a belső kerületrésztől nem kilométer ezrekre volt. Nem, tehát ez egy valóban kis rész. Jó, rész a nagyjából nem mennyi lehet? a szemét. Mennyi... Másik... <gül> Igen, ez körülbelül hány... mennyi lehet? Hát a fél négyzet kilométer a maga hát a buli negyedré. Jó, tehát... de, ma... de mennyire lehet külső Erzsébet város, belső Erzsébet várostól? Hány méter? Hát a körút választja okay. el, de az a középső Erzsébetvárostól, tehát egy, egy Erzsébet körút mondjuk, ami elválasztja. Ah. Jó, de ahogy kivettem a szavaiból, ez untig elegendő ahhoz, hogy maga az érdeklődés csökkenjen, de elnézést az előbb azt mondta, hogy ez változott annyiban, amennyiben? Hát, amely egyrészt ugye egy olyan propaganda megy most, hogy terjeszteni egész Budapesten meg az egész kerületben a, a, az éjszaka nyitva tartást, és akkor majd nekünk könnyebb lesz. Ez egyfelől, hát nem túl a többi kerület ezt nem engedi egész egy körül, nem ment el az eszük. Másrészt meg... Ugye a Liget projektben is most sokkal több szórakozó hely van már, mint amennyi eredetileg tervben volt, és érzik most már, hogy kint és tehát a kinti rész és a benti rész is, hogy szépen össze lesz meg szorítva és most már reális az a veszély, hogy őket is eléri ugyanaz, ami, ami minket is elért, és így most már sokkal inkább elhiszik nekünk azt, hogy itt igenis van mitől tartani. Amikor aktivistává vált, vagy ez egy rossz kifejezés, mondjuk az, hogy izé, izévé vált, akkor alapvetően mi motiválta, mi nem tetszett, vagy mi tetszett? Szóval mi, mit mitől lett az, aminek hát, kapcsán most itt beszélgetünk? Egy nagy motiváció, amikor az ember leteszi a fejét a pármájára éjszaka, és nagyjából dobálja a fejét a ményomó. minden éjszaka, és reggelig egészen reggel 6 hétig. Ez egy elég Arról beszélünk, motiváció. hogy az ottani zaj miatt nem tudott aludni? Igen, tehát most De most hogy arról beszélünk, hogy az a miatt, a zaj miatt most se tud aludni? Vagy abban történt változás? Igen, történt változás, mert hogy ugye alám költözött egy uh, egész uh, komplexum, egy ilyen kocsma a komplexuma. Szi. és ja. nekem sajnos uh, egész egyszerűen el kellett menekülnem annak, mert nem lehet dolgozni is, élni is, és bizonyáron alul el kellett adjam ezt a lakásomat, és uh, ez többek közt volt ellenem az egyik támadás is, hogy mit jár a száj, amikor elköltözött, hát a körúton túlva, Túra két utcával arra, mentem. Szóval olyan nagyon um, nem mentem messzire, de ettől függetlenül nekem azt a lakást, amiben születtem, és önben éltem 33 évet, azt nekem föl kellett és nem tenni. tudtam ezek szerint győzelemmel megvívni azt a küzdelmet, hogy a lenti beköltöző vegyen vissza. Nem, nem. Semmi módon, hiszen a, a kerületi szabályozás egyszerűen nem volt betartva. A, a jegyző Érdektelen a kérdésben. Se birtok védelem, semmi jogi út nem használ, De igazából ez csak, ez csak egy apró szelet. Ez nem egy apró szelet, meg... ne haragudjon, ez egy nagyon. Tehát azért, hogyha valaki egy olyan tevékenység miatt nem tud aludni, amely tevékenység ott folyhatna, de nem ezekkel a paraméterekkel, akkor ennek a jelentősége tízes skálán hát e, Igen, én ezt elmondom, azért mondom, hogy apró szelet, mert én egy ember vagyok. Én ezt értem, de önnel beszélgetek. Ezt, igen. Gyakorlatilag, igen. ha tetszik, akkor ön ebben vesztett. Hát nem vagyok olyan egyszerű boldog, aki így elengedi, úgyhogy... Ezt én, értem, ezt én értem, de magáttal a lakástól megválni ezen okból valószínűleg nem lehetett Ez könnyű, érzelmileg semmiképpen. Ez abszolút így van. Égy Akik van. egyébként odaköltöztek, azok kajánmosolyjal kísérték azt, hogy önnek nem sikerült az, amit egyébként el akart érni? Hát persze, természetes, tehát... Igen, szinte buli volt, amikor, amikor nem ért össze a, a népszavazás. De hát ez, eleve, az ez egyébként, előtt. az, hogy ön ö, ezt a civil szervezetet létrehozta, az a nem összefüggésben volt? Igen, igen, igen. Én azért kezdtem megkeresni a többi hasonló embert, hogy és rájöttem, aludni? hogy már előttem sokkal többen foglalkoztak ezzel, csak, tehát például a komplett Kazinczi utcának volt egy hasonló szervezete, csak sajnos ők el lettek tiporva, de, de hát én gondoltam, hogy a média nyilvánosság talán segít ezen a dolgom. Va, mennyiben van ez összefüggésben a politikával? Hát nagyon sok szállon, tehát eleve már csak ha azt veszük, hogy a hogy azért a pártoknak is ö, érdekeltségei vannak ezekben a hát Illetve érdekeltsége van abban, hogy ne haragítson magá magára olyat, akinek a haragját ha magára haragítja, akkor nem tudom, mi történik. Hát, hogy... nem csak ebben szó szerint is vannak érdekeltségei. Igen. És Erről... azt kérdezem, hogy ebben egyébként van különbség Nincs. az egyes pártok között? Mit? <tos> Ez borzasztó. Amit mondasz Borja, akkor, tulajdonképpen akkor az a helyzet, hogy vagy öngyőz, vagy csak az a kérdés, hogy mennyire veszít. Mondani, hogy bármelyik nyer, azzal ön maradéktalanul nem jár jól. Így van, tehát nekünk valóban alternatíva kéne, tehát itt olyan, olyan emberek indulnak el megint az önkormányzati választáson, akik már leszerepeltek évek óta, és bizonyították. Most az, hogy, hogy... leszerepeltek, az lényegtelen, de az, de ön, szempont... Körülön, az ön... Értem, tehát, hogy ön szempontjából uh, maradandót nem tudtak, vagy nem akartak létrehozni. Hát én azt mondanám, hogy csatában állunk velük folyamatosan ezzel az ügyek kapcsolatban. És Mit szeretnének, és hogyha betartanák a szabályokat? Mert ugye a kérdés az, hogy azt szeretnék, hogy az írmagjuk sem maradjon, vagy maradjon az írmagjuk, de abban a formában, amelyet a jogszabályok uh -huh. körülírnak. Na, szóval pont ez az, hogy tehát mindenki azt mondja, hogy vagyunk a sodrófás nyugerek, akik be akarnak. Ezt olvastam, minden. de ezt ne, én akkor se értettem. Ez mi? Mi sodrófás nyugerek? Hát ön, ön, ha csak nem fogják levinni a nyugdíj, de azt inkább emelni fogják. De hogyan tud ön sodrófás nyugerek Hát mert ez egy általános kép rólunk a médiában, hogy a hetedik kerületben csak ilyen nyugerek vannak, akik <coughs> akiket zavarja a fiatalok szórakozása. Uh -huh és és valahogy elműködik azt erre, hogy ti, amúgy nincsenek. Jó, de és Sodrufás nyugger, az többiekével is nagyot halt, tehát azért, nem lesz súlyos Jó, nem szeretném elvizselni. Um... Tehát szóval etovalni nem bezáratás pártiak vagyunk, mi szabályozás pártiak vagyunk, mi azt akarjuk, hogy olyan szabályozás mi a kerületben, mint a környező hasonló kerületekben, akár a nyugatban, akár a hatban és legfőbbképpen a több ezres diszkók nem működhessenek az olyan műemlékvédelmi homlokzatokkal rendelkező házak között, ahol egyéb mély nyomótól a fejünkre esik a vakolat. Tehát nincsen meg semmilyen technikai feltétele és műszaki feltétele annak, hogy ilyen helyek ezek között a 100-150 éves társasházak házak között működjenek. És ezt valahogy senki nem akarja megérteni. Senki? Hát... Megérteni lehet, hogy meg akarják, csak megvalósítani, nem? Közben a, a rendőrkapitán... Milyen kapitán... sikert? Én... Igen? Bocsánat. Igen? A beszélve ő azt mondta nekünk annak idején, amikor fogadta az Egyesületünket a fogadórán, hogy azt meg kell értsük, hogy egy hétvége alatt 120 ezer turista járkál az utcákon, és ide akarják betartatni a szabályokat, ide egy hadsereg kellene ahhoz, hogy azokat a szabályokat be, be lehessen tartani. Most fel fognak manulni a tekesekkel, vagy mit szeretnének? Igen, va -va valószínűleg szépen. a rendőrkapitány is vakarja a fejét, sokan vakarják a fejüket, miközben egyébként elvileg megvan az iniciatíva arra, hogy mit kell tenni. A, a rendőrkapitány kérdez... szerint az éjféli bezárás az egy, az egy olyan kompromisszum, amiben megmaradnak a helyek is, amelyek kultúráltak, és ők is tudják látni a feladataikat. Ja, az éjféli bezárással együtt azért az ön, ön vagy önök problémái nem szűnnének meg, mert az a fél es lefekvést azért nem igazán pártolja. De nem az szeretnék. A egy... problémánk nem szűnne meg, de egy nagy része már igen, és onnantól kezdve. Tehát nem lehet minden. Egyébként azzal, hogy elköltözött, azzal ez a része megoldódott az életének, hogy se tud aludni? Nem, nem, tehát ugyanúgy nem, tehát ugyanúgy iszonyatos a zajterhelés, az üvöltözés. De akkor miért költözött olyan helyre, ahol nincs kisebb zaj? Hát azért, mert az volt az egyetlen hely, ahol nem, tud, nem mm, ki tudtam menni, tehát uh -huh. ez nem, ez nem választás Igen. kérdése volt. Azt kérdezem, én. hogy az, ahogy e, most az önkormányzati választáson ez a civil egyesület melynek neve? város Egyesület. Hogyan áll, vagy állt, vagy mi a helyzet? Mi még márciusban bejelentettük az indulásunkat, és ezt nyomatékosítottuk is mindenki felé, nyilvános eseményen elmondtuk, hogy el fogunk indulni a választásokon. És, és ezt mennyire váltottak szettük... valóra a fenyegetésüköt? Milyen sikertvel? <gül> hát összeszedtük az ajánlást minden körzetben, hogy minden körzetben elindulunk a hetedik kerületben, és ráadásul a mi is a, a mi embereink csupa olyan ember, akik 20-30 évek óta itt élnek a kerületben, ismerik a, te a kerületet, mint a tenyerüket, és nem Budáról, Cseperről, Luglóból, innen-onnan jöttek, hanem, hanem helyi emberek. Tehát érdekükben áll az, hogy tényleges változás történik. Van, van, van egy jelent. nagyon furcsa televízió, amely tényleg nagyon furcsa televízió, de semmi nem furcsa, mint a tulajdonosa, ugye Brajer úr, és ennek a televíziónak a programjában volt idén talán márciusban a mostani polgármester jelölt, amelyet emlékezetem szerint Hont András szúrt ki, nem kis leleménnyel, hogy hogyan az legyen az ő édes titka. Ugye ebben a, ebben a videó részletben, amelyben Brauer úrt Kovács úr ő, támogatja az origó jeles munkatársas, jeles azt a szószoros vagy a szó átvét értelmében értsék ki, hogyan szeretné, Arról beszélget Niedermüller Péterrel, hogy vaj nem, nem, nem tenne neki jót az, hogyha ő hetedik keleti polgármester lenne, amit ő hát, egy tízes skálán tízesre utasít vissza. Én nem gondolom azt, hogy Niedermüller Péter, vagy bárki az őt jelölő pártokból ne tudná megmagyarázni, hogy mi történt március óta, mert ebből a tehetséggel nem csak a Fidesz rendelkezik, hanem mindenki más. Minden esetre, aki ezt a videót megnézi, és most azt tudja, vagy hozzáveszi, hogy Niedermüller Péter az ellenzék közös jelöltje, az ezt a két halmaz nehezen tudja összeegyeztetni, vagy egymásra rakni. Így van. De most Niedermüller Péter személyét Leszámítva, ami természetesen nehéz Maga a hetedik kerület sorsa Az mennyire a pártok Játéka a szónak Nem feltétlen pozitív értelmében a jelenlegiről beszélünk, a jelenlegi testületről most. Jól beszél, a az, a kérdés, az a kérdés, hogy az ön szemében, ha abban a testületben nem lesz olyan, amelyet az élhető város civil egyesület is ad, tehát hogy van benne jelenléte bajó <coughs> lesz egy érdemi különbség a két közgyűlés között? Nem, szerintem abszolút nem. Tehát, abszolút? A, nem értettem, de, abszolút? A, te, Na, Azt az, az, az tudni kell, hogy jelenleg... Nem érte, a abszolút lesz, vagy abszolút nem lesz? Tehát abszolút nem lesz. Igen. Tehát jelenleg, jelenleg a testületben ugye ellenzéki többség van. Ezt e, a legtöbben nem tudják, mert ugye minden az ellenzék az a hogy de hát a Fidesz mindent leszavaz, és közben meg igazából ellenzéki többség van a testületben. Lesz. Tehát e, most az egy dolog, hogy van egy Fideszes polgármestere a kerületnek, de... Mi az összeállás? E, úgy néz ki, hogy van... E, van a fizetes polgármester, van 17 képviselő, és egyel több ellenzéki képviselő. Ez a jobbikkal, igen, igen, uh -huh. a jobbikkal együtt? Igen, igen, Jobbikkal együtt. De hát egyébként, hogyha megkérdezi, több ellenzéki politikust is a, a Jobbikkal együtt tudtak dolgozni az esetek többségében, minden gond nélkül. Köszönöm, minél többet kérdezek, annál kevesebbet tudok most válaszolni. Na, uh, de a lényeg az de... az, hogy a... a eljövendő testületben, tehát legalábbis, amik a tervek, ha megnézik például... Hát nem a tervek, a, hanem amelyek az esélyek, mert ugye azért csak nincsenek tervek a közgyűlési hát igen, tervek csak engem akarcsolva. ez annyira zavar. Tehát igen, de azért, ami a listán van, azok például a kompenzációs listák, azok a tervek, de, de tehát engem zavar, amik az önkormányzati választás a lóversenyhez van hasonlítva, mert nem a befutóra kell tenni, hanem arra, aminek a programja megfelelő, szerintem. De, de, e, én tapasztaltam, e e tekintetben ön. Önök a momentumtól sincsenek elhalva, miközben a momentum igen jó eredményt ért el az uniós választásokon. Ennek annyiban van jelentősége, amennyiben az volt a legutóbbi adat arra nézve és hogy a pártok hogyan állnak a kerületben? Hát a momentum az konkrétan a, a lakosság ellen kampányolt a szavazáskor, tehát ö, abszolút ö, olyan ö, szórólap kampányt is folytattak, ami. Jó, csak ami azt árulja nekem, én egyébként ellenéztől. szívesen beszélgetek önnel máskor is, miért ne? Nem hiszem, hogy kidobott perc lett volna, vagy percek lettek volna a kelyfejáncs ezek a percek, de e, ön egy olyan nőnek tűnik, akinek ki van a négy kereke, de három biztos, hogy van az alapját, amit ön elmesélt, maga egy baromi szimpatikus nő, de ez még egyáltalán nem involválja azt, hogy önöknek bármilyen sikerük is lesz az önkormányzati választás, amikorben persze értem, hogy ön azért van itt is most, hogy ez meglegyen, de azért valami súgja belül, legyen ez egy élettapasztalat, de mondja azt, hogy én is egy sodrufás nyuggel vagyok, a szószoros értelmében, hogy, hogy az a lelkesedés és az a belső tudat és hit, ami önből szól, az kevés lesz ahhoz, hogy önöket oda beszavazzák, ha pedig nem szavazzák be önöket, akkor érdemi különbség nem lesz, csak más fogja, mások fogják lefölözni azt, ha egyébként ebbe van bármit is lefölözni, amit eddig lefölöztek, független attól, hogy ezek szerint Vattamány Zsolt ki tudott egyezni ezzel az ellenzékkel. Na, hát két fontos dolgot tudok erre mondani. Az egyik az az, hogy az, egy, tehát az egyesület és az, a, az a, a lelkes csapat, akik indulnak, az nem csak én vagyok, hál' Sajtem. Istennek, hanem többszörősze meg ezt, a, ezt az energiát, mert ez nem csak az én személyemről szól, hál' Istennek, hanem azért itt nagyon sok komolyan dolgozó ember van. És a másik pedig az, hogy nagyon sok Két éve komolyan dolgozó ember ment, tehát mi itt két éve folyamatosan a hetedik kerületi emberek köztudatában vagyunk rendezvényeket szervezünk, részt veszünk mindenféle kerületi eseményen. Tehát tudnak rólunk, hogy vagyunk. Ezt én értem, és, de önnek van ab, tehát ön joggal hiszi azt, hogy a, az önkormányzati választásokon ez jelentkezik majd a szavazasszágon Igen, is. abszolút, hiszen hogyha egyrészt meg, Tehát ne keressem önt felszemélyesen is a létező kardjait, ne vegyem, ne gyűjtsem összemondván, hogy E, a legkevésbé se. Jó, rendben van, A legkevésbé se. Nem sokára egyébként is szembesülni fogunk majd az eredménye. Természetesen. Hát de én azt látom, hogy a. A, a derülátásának lakosok... milyen háttere van, mesélje már rá. Hát én azt látom, hogy a kerületi lakosok ismernek minket, támogatnak minket. E, azt látom, hogy, hogy ki vannak ábrándulva ezekből a pártokból. Önnek polgármester jelöltjük lakosok... is van? Nincsen polgármester jelöltünk, nem állítottunk polgármester jelöltet, pont azért, mert ö, nem, tehát nem gondolunk többet magunkról, mint amik vagyunk, minekünk arra nincsen kapacitásunk, nincsen erőnk. Ugyanakkor azt mondtuk, hogy ha van egy olyan polgármester jelölt, aki erkölcsileg, morálisan és programjában is támogatható számunkra, akkor amellé a szimpátiás... Azt állítja, vagy azt feltételezi, mert állíta nem állíthatja, azt feltételezi, hogy egy képviselőjük legábbent lesz a közgyűlésben. ha nem több. Hát én minden legjobb eredményben reménykedem, amit egy ilyen egyesülettel el lehet érni. Nyilván ez változó attól függően, hogy hogy alakulnak a... Most már ő se meg, hogy ne beszélgessünk 13 után. Én kívánom önnek, hogy az ön vágyai megvalósuljanak, de fel kell készülni az ellenkezőjére is, és arra is fel kell készülnie, hogy akkor az elkövetkezendő öt évet hogyan akarja tölteni. Van, fiatal, tehát végül is még sok évet kidobhat, de azért előbb-utóbb ön is megöregszik, ha addig nem hal meg. <gül> hát kampánytanácsadónak nem fogom felvenni, hogy no, így, le, így szinten, van, mások sem le, akarják. Jó, figyeljen! <gül> e, aludjunk a mai beszélgetésre egyet, és uram, akar arra, jövő héten folytathatjuk, de egyedül aludjunk rá egyet. Örülök, hogy felhívott és mindenféleképpen 13-áig egyszer még találkozunk itt az ételben, és utána is mindenféleképpen. Előtte egyeztetünk, most már ön is tudja az én telefonszámot. Rendben, rendben. Viszont hallásnám. Viszont hallásnám, de jó. Garai Dórát hallottak. 061 99 99 és 06 89099 és egy Kolman Gergely várja, hogy felhívjam, és a vele való beszélgetéssel véget ér a Kejfe Jancsi, utána nem ajánlom már föl többet a betelefonálás lehetőségét. Van a félnyősztor Elsimor László, majd vagy György, Nemes Gábor lesz. Hogy lesz-e valaki még negyed, tízkor, vagy kilenc óra felé, azt nem tudom megmondani. Gyönyörű idő van, és ez ma egész napig lesz, állítólag. Senki? Itt hívnám fel szíves figyelmüket, hogy Isten ments, bárki is megsajnáljon engem a tekintetben, hogy nem telefonálnak, hiszen nyilvánvalóan kizárólag olyan telefonálókra számítok, akikkel érdemben lehet elbeszélgetni, így eleve lemondok azokról, akiktől 10 vagy 20 másodperc után elválnék, mondván, hogy köszönöm szépen, de az a mondandó, amit ők akarnak megjeleníteni, azzal nem húznám drága időnket. Kolman Gergely azt szeretné, hogyha az alábbi, helyreigazítás jelenne meg a Pestisrácokban. A 2019. augusztus 13 napja a Fonyodi Álfüggetlen jelölt mögött sorakozott fel a Marceliban megbukott MSZP DK Jobbik csapat című cikben a hú internetes oldal valótlanul állította azt, hogy dr. Kolman Gergely mspd s ifjú török, aki Gyurcsányi hátszillal a kaposvári szocialistákat erősíti. A valóság az, hogy dr. Kolman Gergely nem tagja az mspd nek szintén valótlanul állította a cikk, hogy dr. Kolman Gergely gründolt a és helyi összefogás egyesület. A valóság ezzel szemben az, hogy Kolman Gergely sem ezer szervezetek alapításában, sem működésében nem veszeli, semmilyen formában Fonyódia a fonyodét egyesület a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában nem is szerepel. A cikkben szerepeltet, egy stjmec Kolman Paktum nem létezik, egyúttal a cikkben megfogalmazó dr. Kolman Gergely személyi tevékenységét negatív színben feltüntető kifejezésekért elnézést kérünk. Hát akkor következzék dr. Kolman Gergely. Miután ezen éve ismerjük egymást, tegeződni fogunk. Már a fölveszi. Én Kolman Gergelyt keresem. Jó, elnézést, akkor rossz számot hívtam. Na, még egyszer, akkor megnézem, hogy mit is hívtam én itt az előbb. De ezt hívtam. Lehet, hogy nem. A ja, harminceset hívtam. Nem biztos. Éh. Már gyanús volt, hogy túl sokat csöngött ki. Lehet? Ezt te szeptember írtad, a szeptember 9-én írtad az utat, megjelent a Pesti n Mikor én legutoljára néztem egy-két nappal ezelőtt, nem láttam a helyi a az, hogy ilyen figyelmet szentelnek neked, azt láttam, hogy nem ez az első megjelenésed a pont. tehát már korábban is foglalkoztak szerint személyeddel. Igen, ez már a második megtiszteltetés. Um, mutatkozz be a néniknek és bácsiknak, akik hallgatnak bennünket. Kolman Gergely vagyok, 44 éves jogász, közgazdász. Két cikluson keresztül voltam Fonyódon önkormányzati um, képviselő, vállalkozásaim vannak, és uh, próbálom aktivizálni magam a közéletben. Te ugye az életedet megosztod legalább három hely között, Dombóváron legkevésbé, de Budapesten is fellelhető, vagy uh, Fonyódon alapilletőséged. Amikor elindulsz Fonyódon uh, képviselőként, vagy polgármesterként, én most csak kizárólag uh, teljesen függetlenként, uh, önkormányzati képviselőként. Téged ismerve, tulajdonképpen meg is van lepődve az ember, hogy hát miközben más mert nagyot álmodni, te miért álmodtál egy kisebbet? Azért, mert mellette van három gyermekem, akikre nagyon sok időt, ez szükségesnél több időt kívánnék fordítani. Más a feleséget a tudna szamai... hosszan mesélni? ha lenne, de nincsen. De Akkor a gyermekek anyja. <gül> igen, a gyermekeknek anyja van. A, igen, nem is akármilyen, egy remek édes van a Kár három fiunknak, És... Uh meg vannak mellette nagyon jól prosperáló vállalkozásaim, nagyon sok fölkérés érkezett arra vonatkozóan is, hogy induljak polgármesternek, de ez most semmiképpen se férne bele, még az én nagyot álmodni merő habitusomban sem. Ugye én valamikor fonyódon viszonylag büfé voltam, nagyon nem, de az elmúlt időben teljesen megszűnt, ugye anyám halála után, az én fonyódi érintettségem átszállt a nagynénémre, és ez így is van, jól ő ki is használja ezt. Amiért te elindultál most képviselőjelöltként, abban alapvetően mi motivált téged? ahogy az imént említettem, nagyon-nagyon sok felkérést kaptam arra vonatkozóan, hogy induljak, a polgármesternek, és ebbe benne van az is, hogy képviselőnek. Magyarul, hogyha tettem. nem akarták volna ezt ilyen sokan, akkor te nem is akartad volna magattól. Ez kicsit, kevésé valószínű. Sosem tagadtam, hogy van bennem ambíció, meg úgy gondolom, hogy amit csináltam annó, azt nem csináltam rosszul pénzügyi bizottságot is vezettem, pont most került elő a 2002-es kampányanyagom, amiben még az volt, hogy az ifjúság képviseletében két nagy vállalásom volt, hogy a Fonyódi kistérségben élő egyetemistákat, főiskolásokat alapítványon keresztül ösztöndíjban támogatjuk, ezt is megvalósítottam, de amire végtelenül büszke vagyok, 2004-ben egy 30 ezer vendégészakás rend nagy rendezvényünk volt itt Fonyódon, ez Özefot. az e volt, így van, ami 18 millió extra adóbevételt hozott a városnak, kiemelkedő városmarketingje volt. Milyen szüle... vezetés van ott most? Mennyivel vagy elégedett azzal a fonyóddal, ami most van? Én ebben nem tudok objektíven nyilatkozni, mert 2006-ban voltam uh, uh, polgármesterjelölt, akkor volt az ominózós összödi beszéd, és a korábbi szocialista polgármester is elindult ellenem 2006-ban. Így is második helyen és szoros uh, soros szoros uh, eredményt értem el. jelenleg uh, enyhe fideszes többség van, 9 fős testületnek van 5 fideszes tagja, és 4 független. És a polgármester? Na, ő is természetesen benne van. Hitvégi Józsefnek hívják. most már 13 éve, amikor... Jó, csak azt kérdezem, független... hogy te a mostani bárosvezetéshez beleértve leginkább azt a tevékenységet, amit az elmúlt 5 évben folytattak, hogy a viszonyúz. Nem, nem nem, feltétlenül öt év, mert a polgármester most már 13 éve van. Nagyon sokat fejlődött, fonyód, nagyon sok pozitívum is felsorolható. Ugyanakkor szerintem a fejlesztések nem megfelelően vannak priorizálva. Másrészt pedig van egy olyan hatalmi gőg és az egész országra jellemző függőségi rendszer, ami, ami nekem nagyon-nagyon nem tetszik. Tehát mikor a polgármester kijelenti, hogy az épülhet, ami neki tetszik, függetlenül attól, hogy arra jogerős építési engedély van, és ebben még vesztes perekbe is belemennek. Nem beszélve arról, hogy, hogy gyakorlatilag az a, a, a idézőjeles fideszes elvtársaknak mindent lehet, aki pedig nincs benne a belül azokat pedig administratív eszközökkel akadályoztatják. Szerintem ezen kellenek és kell változtatni, és én bekerülök a testületbe, ezért mindent meg fogok tenni. Azt kérdezem tőled, hogy én jól sejtem el, hogy a te testületbekerülésnek akkor van igazán értelme, hogyha, ellenzék, hogyha hogyha, olyan többség jön létre, amely a mostani többséget kicseréli ellenzékre, magyarul, hogy nem az a többség, hiszen nem tudom, hogy ugyanazok indulnak-e, mint akik korábban. Gy gy gyakorlatilag a nagy részük, igen. Én nem, nem gondolnám így... Uh, akkor is uh, van jelentősége, hogy ellenzékben maradsz? Abszolút. Én voltam 2006-ban úgy uh, önkormányzati képviselő, amikor polgármester jelölt is voltam, hogy 13 Fideszes tagja volt a testőrtnek, és én voltam egyedül nem Fideszes. És akkor is azért tudtam hallatni a szavamat sikerült a polgármester tud kihozni a sodrából, mikor nem megfelelően járt el bizonyos dolgokba, vagy kirohant a testület. de hogyha kirohan a testület akkor ezt az ember tekintse izé eredménynek? Hát, én úgy gondolom, hogy mikor elfogynak az érvek, és egy polgármester fölpatran és kimegy a testület. De csak azért ismerlek téged, azért te ennél kézzelfoghatóbb eredményt szeretnél feltételezésem szerint fűzni a tevékenységedhez, amelyen majd elszámoz 2024-ben Abszolút, abszolút, hogy akkor konstruktív dolgokat is mondjak, mikor uh, sajnálatos módon el, úgy döntöttek, hogy eladják a Balatoni Hajózási ZRT-ben uh, lévő részvényeit a városnak, akkor volt egy uh, értékpapíradásvételi szerződés, és abban volt kilenc módosítójavaslaton, mind a kilencet elfogadták. Tehát én próbáltam, és próbálok mindig is konstruktívan hozzáállni a dolgokhoz, mindenkivel együttműködni, nyitott lenni. Igazából a mostani legfontosabb vállalásom nem akarok nagyokat ígérni ebbe a kampányba. Azt, hogy az általam fonyódra bevezetett fogadóra intézményét visszahozom, ami azt jelenti, hogy minden képviselő, testületi ülés előtt fogok fogadórát tartani, a polgárok közvetlenül megkereshetnek, illetve több civil szervezet és pártnak a tagjait. Ilyen számosan, 18-60 főt mindig a testületi ülések előtt vendégül láttam, végigmentünk a napi rendi pontokon, és megbeszéltük, hogy ezt a közvetlen népi demokráciát annak meg az én ideológiának megfelelően tudjuk gyakorolni. Okay, Oké, rendben, van, de azt, azt árult el, hogy ha mindez így van, akkor mi az, hogy Fonyódi álfüggetlen jelölt mögött sorakoztak fel a Marcelléban megbukott MSZP-DK jobbik csapat, <gül> így szól a cím, e, mennyiben mögé sorakoztak fel, hogy egyébként nem is te vagy a polgármester jelölt? Ki vagy te? Tehát van még nem, fontos nem, nem, nem, nem, nem. Gyakorlatilag, mikor ez a festies cikk íródott, akkor szerintem ők nem is voltak tisztában abban, hogy én indulni akarok. Egyens. Ilyen szokásos démonizálás ment, a, a, a cikket elolvassa figyelmesen az, az olvasó, nem egyszerű megérteni a dolgokat, mert gyakorlatilag tény az nagyon kevés van benne, az egész azt próbálja sugalmazni, hogy a Steinmetz Ádám jobbikos listás országgyűlési képviselő mögé szervezkedtem én ezekkel az ácivél szervezeteknek, megnek hangsúlyozom, és a helyreigazítási kérelemben is benne van, nem, hogy tagja nem vagyok, de nem is tudtam a megalakulásokról, meg a létezésétek Sőt, mint utóbb kiderült, az egyik nekem civil szervezet nem is létezik. Tehát nem én, nem én e, mögém sorakoztak volna föl, hanem állítólag én voltam a katalizátora Most egy nem létező a... steinmet kolman paktumnak aminek az lett volna a célja, hogy a steinmet itt induljon Fonyódon e, polgármesternek. És ahhoz nem volt semmi között, Semmi, nem is volt ilyenről szó. De ahhoz, hogy országgyűlési képviselő lett, ahhoz volt közöd, nem? Azt persze, az benne is van a, pe, benne is van a pesties, te, vagy a pesties, bocsánat, de a pestis a pesties, cikkben benne is van, hogy valóban én nyíltan kiáltam és támogattam Ádámot azért, hogy itt változás legyen, de ő nem szerzett egyéni mandátumot, hanem... Oké, okay, nem, de van, terült. ki a polgármester jölt? Három polgármester jelölt van, az előbb idézett Hidvégi József egy a fidesz KDMP jelöltje, aki már 13 éve betölti uh -huh. a tisztséget. Van egy Kizoltán nevű helyi vállalkozó, és van egy Árok László nevű ö, ö, ö, ö, helyi összefogás egyesület színeiben induló polgármester jelölt, aki egyébként képviselőnek is elindul, és van egy csapatuk hét másik fővel. E és az ellenzéknek van egységes jelöltje, vagy nincs? Hát nincs sajnos. Én azért próbálkoztam azon, hogy a kis és az árokúrak megegyezzenek, és egy polgármester jelölt legyen. Ez sajnos nem, nem sikerült összehozni. Ez már innen ebben, szépen, a az... ebben a szituációban, ebben a bűszörlag áttekintető szituációban mi érdek fűződik a te démonizálásodhoz? Nem tudom. Ez, erre nagyon szeretnék én is rájönni. Komolyan nem tudom. Jó, hát akkor hagyjunk egy kis időt, és nagyjából két hét múlva akkor innen folytassuk. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm. Dr. Kolman Gergely képviselőjelöltet hallották? Fonyod. Amíg szól a zene telefonálhatnak, ha netán többet telefonálnak, mint amennyi ideig a zene szól, akkor tovább fog tartani a műsor is. hat egy és amíg az zene szól. amíg ez a zene szól. 1 -9 -9 -9 -9, és 06 -7 -7 -1 -1 -1, még 180 másodpercen át utána dörö.fi-alajanos-kukac-gmail.com Kívánjunk jó utat neki, te jössz, Laci.